Aquesta campanya l'objectiu és fomentar la, la joguina i el joc en català i el que fem des de l'Oficina de Català de Figueres, de, de l'àrea de Cultura, és eh, arribar a un acord amb els establiments que venen joguines a la ciutat de Figueres per donar a conèixer l'oferta de jocs i joguines en català que tenen a tots els usuaris doncs, de l'Oficina de, de Català, però també a la ciutadania en general, perquè farem una, una àmplia difusió de, dels productes que, que ofereixen en català. Si sí, els, els establiments que s'hi adreixen són Calidoscopi, la Musaranya, Uh, joguines uh, Montfort, uh, Joguines Franc, després també tenim la, la botiga del Museu del Joguet i també Joguines Ramiro. Uh, llavors ons hi ha hagut alguna franquícia que també s'hi adhereix, però s'hi adhereix a partir de la signatura de l'acord amb la central, de manera que no, no, no tenim doncs, la, la botiga Figueres, però tenim la botiga Figueres, però no tenim la signatura Figueres agrair-vos això, eh, la col·laboració que ens oferiu jo trobo que és un projecte interessantíssim perquè tot, tot està per fer en aquest cas i, i bé, dir-vos això que eh, pel que fa a jocs que joguines que comercialitzem eh, malauradament encara un percentatge molt baix és eh, en català i en molts menys casos produït aquí eh, d'altra banda eh, també hem detectat que de, de fa molt, molt poc temps sí que hi ha hagut una, una certa eclosió si més no amb les traduccions però, però continua sent un percentatge baix malgrat tot el client ho demana i són jocs que, que estan a l'alçada jocs i joguines que estan a l'alçada de, de, de jocs que a nivell europeu funciona molt i molt bé i, i el fet d'estar en català la, la gent ho, ho busca uh, probablement el, el, la, la dependència idiomàtica que tenen els, els jocs no, no va lligat eh, en exclusiva a les instruccions, sinó en molts altres casos sobretot el que fa al joc de taula el, el que és la, el propi desenvolupament del joc i aquí és on, on s'ha de, de valorar més aquesta proposta de les editorials i, i del consumidor final de, de fer aquest esforç d'oferir i demanar el joc en català perquè els, ja no sé si per costos de producció o el que sigui però fins ara vinen en els editorials mateixos ens feien saber que, que no ho havien mai tingut en compte, sí amb les instruccions, però no pas amb el, amb el material en si, i ara es comença a veure, que és, que és el que, que s'ha de valorar més.